Wahalu mukdatamil lisani ibqoh qalidan wa mu'allhaman shaklidakus. Fayadakabham katakatku. Allahu Akbar. Subhanallah min shaitan al rajim. Sullaarohman al rahim. Kedua, al barzakh, dan apa yang ada di dalamnya, nikmat dan siksa. Kau yang kau pergi barzakh, termasuklah nikmat-nikmat. المسا بارزخ، dan azab semasa barzakh dan soajawab diantara Allah dengan manusia sepanis وبين الموت الذي تنتهي فيه الحياة الأولى وبين البعث الذي تبتدي فيه الحياة الثانية، فترة جاءت تسميتها في القرآن الكريم بالبرزخ، أي الفترة بين الحياة المادية الأولى والحياة المادية الثانية. قال الله تعالى في سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قد رب يرجعون لعلي أعملوا صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ومن ورائهم ورزخ إلى يوم يبعثون ففي هذه الآية تصريح بأن بين الموت والبعث وبين البعث برزخا والبرزخ في اللغة الحاجز بين شيئين tajuk asal yang kita belajarnya ialah kiamat. Dek kiamat ni hanya diajar oleh Islam. Pengajian-pengajian lain ya kita panggil falsafah ko, science ko, teknologi ko, apa saja pun tidak ada langsung mengenai dengan kiamat. Kerana sebanyak mana falsafah, teknologi ini ilmu yang boleh pada manusia melalui pemikiran mereka fikir, mereka bincang mereka apa namanya, buat tajribah buat, buat research kita panggil maka tubik dan ilmu-ilmu tak ada adapun Islam ni bukan saja benda yang manusia fikir bahkan Islam ni benda yang menghidupi langit Tuhan punya dunia ni. yang buat dunia ni, buat dunianya, buat akhiratnya, buat langit buat orangnya, buat segala-galanya yang bukan manusia Benda lain pada manusia Perkara lain pada manusia yang kita panggil Allah SWT Oleh kerana Allah ni tukar Dia adalah mekanik buat dunia Dia adalah engineer buat dunia Dia adalah segala-galanya Maka dia beritahu kepada kita benar-benar, dalam rancangan Dia adalah kereta khijar dia Termasuklah kiamat Kiamat ni benda dalam kereta Allah SWT Orang yang setuju pun dia buat Orang tak setuju pun dia buat Orang yang ambil tahu pada kiamat pun Tuhan buat одоh tak peduli pun Tuhan buat juga. Jadi mau tak mau kita sebagai orang, orang yang cerdi orang sudah kebali kena ambil tahu lah Karena benda nak mengelak tak boleh. Tak ada kuasa atas dunia ni boleh skak boleh batal rancangan Allah Taala nak buat akhirat. Habis kata. Yang kedua nya tanda akhirat ni kenapa? Tanda-tanda sebab kita kata tanda akibali ko. Tanda orang yang nak kaya ko, tanda orang yang nak muflis ko. Kalau berniaga gak boleh jadi kaya, boleh jadi muflis kalau apa lagi kalau sakit juga boleh jadi makin segar ada tanda dia boleh jadi tak nak mati dah ni ada tanda dia jadi sebagaimana manusia ni ada matinya ada hidupnya dunia ni juga ada mati ada hidup ada hidup ada mati hak hidup itu hak dilulah hak nak mati hak mati ni kita panggil kiamat ha jadi masalah kiamat tu lah disebut sekarang tanda-tanda yang tanda. disebut dua hari tu seperti tiga tanda apa namanya satu daripada tanda yang disebut hari tu ada disebut 10 tanda apa namanya di antara tanda ialah an yurf'a al-ilmu inna min ashrat as-sa'ah an yurf'a al-ilmu wa yaksuru al-jahl wa yaksuru az-zina wa yaksuru shurbul khamr wa yaqill alri, wa yaqillu ar wa yaqillu ar wa taksuru nisa kalau kita baca hadis yang lepas setengah daripada semua daripada tanda kiamat ialah ilmu ini semakai tak ada maksud ilmu ni, ilmu yang mari langit lah. ilmu yang mari bumi, tidak masyarakat mana ilmu yang, yang sains teknologi ni kalau Nabi tak mari, apa orang gerti kerana Allah SWT berotak segala pala-pala kita untuk untuk mikir, benda-benda yang padan dengan otak mikir, yang luar daripada otak mikir, itu banyak lagi yang orang tak gerti nak guna otak itu teka-tulah berkandang pada wahyu dari langit jadi ilmu, langit, ilmu yang mari langit ni akan diangkat, sikit-sikit caranya dalam hadis lain sebut seorang seorang alim mati tak ada orang gati satu orang alim mati tak ada orang gati kadang-kadang orang tu rajin pergi bales bila mati dia seorang nak cari orang gati payah hak kena kopi ramah lah mati seorang mari dua mari tiga mari empat tak cukup semua kerusi tapi masjid ni jarang jadi supaya ilmu hak Quran ni ditambahkan supaya ilmu hak Quran Quran ni kita kena tambah supaya keremak lambat lagi ni atau usaha untuk mengajar, untuk dakwah, untuk untuk apa kita panggil, buat usrah, kau untuk sekolah, kau untuk. Apa saja usaha untuk mengembangkan ilmu, ilmu agama kita panggil, maka insyaallah dunia ni lambat lagi lah kiamat ni. Nah, kalau kita pakat tak peduli pada ilmu enggak, kita nak hidup upaya kena kiamat, dekat nak makin dekat makin dekat. Yang kedua nya, daripada ilmu ni kurang, maka tambahnya jahil lah dan ilmu lawan dia jahil alim lawan dia jahil orang alim lawan dia orang jahil jadi bila bila orang alim ini mati pas tak ada ganti maka wajiblah kita usaha supaya mati seorang orang alim ada ganti ada ganti ada ganti dengan cara laut tu dunia ni lambat la kemak patu bila ilmu tak ada wayak suraz zina zina ni semakin banyak Semakin zina semakin ramai kerana zina-zina ni benar-benar kena dengan nafsu. Gak selagi manusia puja nafsu... ...maka arti dia tidak puja Allah ma'ala. Bila manusia puja nafsu... ...zina pun banyak. Arok pun banyak. Apa nama ni... Bila arok banyak, zina banyak. Maka dengar sini Curi pun banyak. Ropok pun banyak. rasuah pun banyak. rasuah banyak. Curi banyak. Nyamun banyak. Bunuh orang. Rogol. Benar ni berlaku. kenapa? apa? kerana rogu tak rogu ni atas orang yang terpandang tak pandang kalau orang yang terpandang-pandang dia tidak rogu perempuan dia kahwin dia kahwin ataupun dia buat macam-macam dia posor Nabi kata kalau tak kahwin, poso. boleh kahwin posor boleh mengurangkan sikit nafsu ni tapi bila bila posor tak posor ni ajar dengan ugam bila ajar dengan ugam ni kata ada kata ada maka otomatik akan tumbuh zina la jahil lah rasuah la rogu tak asal so nak gaji boleh banyak mana sekali pun Zina ke berlaku kerana poli polis ni orang. Orang hanya boleh tindak atas tubuh orang aja. Ya? Orang nak tindak pakati perut orang tak ada tak ada tak boleh. Hak yang boleh tindak pakati tipu orang ni Ugamu Ugamo aja bawa matni, ugamo aja sikit lagi dunia akan kiamat. Bila bila kiamat, semua akan mati berlaku. <coughs> Belum pada kiamat, manusia akan mati berlaku. Apabila mati berlaku tu akan ada barzakh. Mati mula-mula mati. Patu tu, hidup. Apa nama ni? Ha, hidup yang kedua. Antara mati yang pertama, di antara mati yang kedua ni, tengah-tengah tu, ada barzah. Ada barzah maknanya ada ada sekatan. Tidaklah kata mati sekali, Patu hidup lalu. Tidak. Lepas pada kita mati ni, Lepas pada kita mati secara pesakangan kau, atau secara beramah-ramah kau seksa, Tuan-peran dulu. Tuan-peran lama kata setengah 40 tahun telah hadis macam-macam dah -macam. lepas tu manusia akan hidup itu orang panggil itu hidup hidup yang apa hidup itulah timbulnya masalah apa nama soal jawab batu kata dia di antara mati yang menjadi penyudah bagi hidup yang pertama di antara hidup balik yang bermula hidup yang kedua ada satu fatrah ada satu masa yang Quran berbunyi nama barzakh mula-mula leluh ni kita hidup daripada hidup ni kita mati daripada mati mati-mati nak boleh kehidup balik tu tenguh-tenguh tu memakan masa ni hak mati orang perso-orang orang sorang-sorang kan? orang sorang-sorang orang, ni bila leluh ni mati kita kita banyak pergi 4 orang mati dia mati daripada mati tak masuk syurga lalu tak masuk syurga lalu ada tenguh tuan peran tenguh begitu juga hak sesok hak mati beramah-ramah Bapak ada Tuhan nak, nak mati dunia ni. Kalau tadi mati mamak lemak je. Timur jenak je. Akhirnya Tuhan akan mati dunia ni semua sekali. Tidak tu mati sekaligus. Tak tahu berapa puluh juta manusia akan mati sekaligus. Orang panggil tiup sangkara yang kedua. Masjid yang pertama mati belakang. Lepas tu nak boleh ke manusia hidup balik tu tengah tu. Memakai masa. Memakan masa ni orang panggil barzah. Dalam sebut tengah Quran ni. Ya? Itu kata dia. Hatta اذا جاء حد الموت qa rabbir j'uni. Tu royak cerita orang yang nak mati. Orang hok nak mati sendiri tak boleh royak dah kita. Lele ni pun orang hok nak mati kita diam senyap tak boleh kata apa. Dekak nak mati benda orang tak boleh kecek. Aketikot nah, tu Allah Taala aja boleh royak pada kita pun hang orang hok nak mati tu. Nak mati dengan mulut dia sendiri tak boleh dah. Lekuk dia pendek dah, lidah dia tak gerak dah. kuasa nak nak kecek tak boleh dah leluh ni pun kadang-kadang kita demikian panah tak boleh berkecek demikian panah leluh ni banyak lah di hospital tu orang yang kita tanya doktor apa sakit apa sakit tak ada soro tak ada soro ataupun sakit tak boleh berkecek mata tak boleh buka mulut tak boleh buka belana dah kita boleh tengok dah. Nah, jadi belum daripada nak mati dekat benar nak mati walaupun belum patut boleh berkecek dengan anak dia tak nak mati benar ya, tak boleh berkecek nah, tak boleh berkecek nah, tak boleh berkecek tu itu kuasa Allah Taala yang buat tarik. Kuasa bercakap alam maknii tu dia tarik kuasa tu jadi orang tak boleh kece. Tak boleh kece. Mata tak boleh buka, mulut tak boleh gerak. Nah tu dia, dia. Baik, tunai kata ketika orang dekat nak mati benda tu dia kata apa Tuhan? Tala rabbirjiun. Orang dia kata rabbi irjiun, iaitu hai tu ingin balik esa yang semula. Dia Cikgu tu dia nampok. Nampok mereka. Nampok syaitan. Nampok muqpuk. Mati lama dia nampok-nampok. Dia dia, dia, dia nampok juga. Alam balik sana. Nah tu kita, kita boleh huayak tu kita baca hadis. Tukgu tak boleh huayak. Muka Tukgu tak tahu juga. Tapi bila Nabi sendiri huayak. Hasil daripada wahyu maripada dia. Kita baca lah hadis lah. Cikgu eh. dekat nak mati tu mata dia boleh naik, Tengok dah. Nanti kutu tu yang tambah. Pawar mata dia. Kuasa mata ni. Dia tambah. Tanpa boleh tengok mereka. Boleh tengok syaitan Boleh tengok syurga Boleh tengok neraka, Dan boleh tengok tempat mana Tempat mana dia akan pergi sikit lagi Nah ketika tu dah kata dia Atas balik aku semula ke dunia Ketika tu dia tidak duduk atas dunia dah. Dia melayangi ke ala lain Ala lain yang orang panggil barzah Alain nama dia barzah Dia minta tuhan at, atas dia semula ke dunia Tak kira, kayu, musikin, raja, rakyat Penglima, peremp, berapa pun Belah tu lah Kak nak mati dia minta Dia nampak belakang Kalau benda tak nampak lama ke ni Dia minta Irji'uni Itu yang kirin aku semula La'ali La'ali A'malu salihan Timah tarak tu Mudah-mudahan aku Mudah-mudahan aku berjanjilah Bila mu, mu, Mustajak ada orang aku Dan mengkirim balik Mengkirim aku semula Ke dunia Aku nak buat Aku nak buat amal salih Kecek cara salih Semayang cara salih Mengajar cara salih Bini cara salih cera cara soleh balah cara soleh baik pu cara soleh ada ni politik cara soleh tiket tu baru mintak ngatuhan nak buat amal soleh tapi manolah tuhan nak layan kan? orang tuhan tuhan ni bukan koli kita tuhan ni bukan hamba kita dia ni tuhan dia boleh pada kita tipu-tipu tertentu Jawab Tuhannya eh, La'ali la amalus soleh padahal. Hei Tuhan Kiri aku semula Mudah-mudahan aku buat amalus soleh Thima taraktu banyak mana aku tinggal Selama kini aku tinggal Apabila tu tak jadi soleh Oh ni tak jadi soleh Tak sepatutnya kita buat Benda tu Benda soleh Tapi kita dipusing. pusing eh? Jadi tak soleh Semaya ber Tak buat menggolak Payal eh? kan kita nak misal Semaya Ada jenis maya Ada jenis Ada jenis maya hok jenis Ada jenis maya hok jenis maya Ada jenis maya Ada jenis maya Ada Kok sembahyang hok riyo, sembahyang hok tidak khusyuk sembahyang gapo ni? Sembahyang lagu tidak soleh. Kita hanya tubuh luar ni boleh buat rukun. Aku panggil rukuk 13, dia boleh buat. rukun, sujud. Kok ni orang Cina boleh buat. Kalau kita suruh Cina sembahyang, cuba sembahyang sepuh aku dia boleh buat. Dia boleh kian, dia boleh rukun, dia boleh sujud. Tu tunuh Hindu mano, hok tidak Islam lah. Budak hok tak rajin sembahyang, tak rajin mokpok tak sembahyang, budak Melayu. Tak rajin sembahyang. Bila kita suruh dia sembahyang, sembahyang nak rokok payah berapa nak sujud payah berapa nak tayak payah oh, berapa tetapi soleh kalau tidak semayal jawabnya tak jadi kata dia dia wajah tuan dia kata minta kirim semula ke dunia mudah-mudahan aku buat amal soleh dia tidak kata aku nak semayal tak kalau dia menuknya nak amal soleh dia tidak kata aku nak pergi mekoh dulu eh, dah mati tak apa tak dia kata nak amal soleh pergi ke mekoh cara soleh mengaji cara soleh mengajar cara soleh makan gaji cara soleh ambil upah cara soleh kau gapo bang tu kau mai nak cari aku sale fi mata waktu mengenai kalau perkara aku tinggahlah aku ni aku tengok Allah aku ni kau mesti tahu lah buat aku tinggal begini aku tinggal aku janji engkau tuan kalau kau hidup balik semula aku gap apa pun aku nak buat masalah kala innaha kalimatun wa qa'irha dia kata kala kau cakap banyak tu dia kata banyak mana buduk bobe bobe bobe depan aku binai sepatuhnya kalimat tu patuh tu bikin mulut makna cakap pemu ni bukan mari daripada iman tidak mari daripada tekanan aku nak muka cik ni biar biar ada makna biar cakapnya ada makna aku sebagai tu aku tahu cakap pem tak ada makna cakap dah tekan 10 perang duduk lawan Nabi Musa pada Nabi Musa dia kena, muka dia peru kecil tapi bila besar, bila Nabi Musa ni jadi Nabi mengajar... Tak kena orang dia. Dia lawan-lawan. Siapa kau pikat? Berambak. Berambak daripada Musa je. Kita kejun laut. Daudah laut tu. Laut, laut merah kita panggil. Ha, bila bila air... Bila siapa ke tepi laut... Musa kata kita terkepung lari. Mus, Nabi Musa wayak apa, apa Kita terkepung. Lari. Depan kita laut. Belakang kita perang. Maskar dia main kereta kebalah dengan berapa marian. Lawan kita pun lah kita, tapi dia kata juga Tuhan minta Nabi Musa, sebagai seorang Nabi dia ada majizah, Allah Ta'ala dia ada majizah dia, eh Musa bedah, tukak mudah laut dalam kitab-kitab sebut, tukak ni tukak maya daripada kayu syurga lah, kayu mana-mana, tak payah tak payah kita kata tukak maya daripada syurga kayu syurga, kayu kapung Kayu kapur untuk Nabi Musa ambil kepis katin kayu. Buat paut dah kayu untuk kambing dia. Bila-bila dia jalan tu. Sebab dia lari daripada, daripada istana perang. Dia lari pergi Dengan Nabi Syed. Jauh. Lepas tu balik. Bos balik semula bawa bini. Cerita banyak, Cerita panjang. Benda. Maka bila berdai. Berlalu dua. Ini orang panggil keramat. Kalau kita kapur orang panggil keramat. Kalau gula Nabi orang panggil mu'jizat. Benda ni benda luar biasa. kata kata lagu mana air cair Boleh jadi boleh jadi kepada Allah doa. Itu cair mengikut kita. Mengikut Tuhan ya, dia nak buat apa boleh. Dia nak buat apa? air diri itu <laughs> mai dua nak pucuk. Kita kalau kata hati nak nak buat. buat lagu mana? kalau yang dia beli besi. Kau yang dia beli besi, kau yang dia beli pasir, kau yang dia beli kau yang panggil orang. Jadi setia. Kita ni nak boleh ketian seputuh ni kena ambil go tu ambil go Tuhan dia nak buat dia dah buat dunia ni. Kita ambil gapo-gapo. Kita takut payakun. Jadi, apa dia tu? Eh. Cuba kita fikir. Kalau dia buat boming ni kena nak ambil go tu bukan. Ambil mana? Siapa dia buat ambil? Kalau kita kata resmi. Um, nak boleh ketian ni. Ambil resmi, ambil resmi, ambil resmi, ambil pada batu. Batu kapur bukit dekat Sungai giling-giling gini giling, giling, masuk ke dalam gapo siapa buat, siapa buat ni dia dari sini Tuhan yang nak buat bom India ambik gambar dulu dia tak ada mari nak punggah-punggah tu punggah-punggah tu siapa dia buat mu juga buat pada duk punggah tu baru buat, buat, buat selatu. Nah, tu. selatu tu belum benar gitu payah kita nak payah kalau kita tidak yakin kuasa Tuhan kalau kita yakin Tuhan yang berkuasa penuh buat apa kita boleh faham sini duduknya masalah iman kalau yang nak huduk tak say huduk ni dia tak berasa Tuhan yang dia lebih kurang lah ya? sama sama panas sama, sama tak panas pergi di atas bawah ini tapi kalau orang caya bahawa Tuhan ini berkuasa maka kita manusia yang tidak kuasa ini kita dengarlah kata buah orang kuasa kita berdeka kapung berdeka kapung bila mari berdeka lain yang lebih hebat kita mohon lalu panah dia ay, pada kata mana dia tarian dia mau tumbukkan dia padu kita mohon lalu tu kalau kita berdeka orang yang tak berdeka kau lagi mohon kalau kita berdekadah. Bila tengok orang lain lebih pandai pada kita. moyok lalui. Kita dengan Tuhan. Ada berapa sekarang. Jadi. Masalah perkara utama ialah iman. Yakin pada Allah. Yakin Tuhan yang berkuasa. Sebab itu kita dah sebut semua. Tuhan. Tuhan. Jangan dah sebut Allah. Ingat ketua-tua. Allah. Allah. Allah. Allah. Cucu air mata. Itu cara dia. Allah Ta'ala. Kita ingat kepada Allah. Dan sifat-sifat dia sifatuhu zatuhu af'alu sifatus galo sifat dia segala PI -e, dia seketika habis mari lepas tu barulah kita berga panggil hasil daripada situlah orang guru kau dengar aku orang nok qashrgo orang toksih kudosa orang nok pada pahala tu dia duduk ayat tuan kita ni kata lepas pada mumi mati lepas pada dunia juga mati belum pada syapah syurga nak kau... Ada, ada ruang tengah tu... Berapa puluh tahun kau... Ruang tu lah dia panggil barzah... Di barzah tu lah... Apa nama ni? Wafi hadil fatrah... Fatrah barzah... Marhalatun... Min marah jazair rabbani... Bisawabi awbil yaqab... Dalam masa ni lah... Ada satu teknik tuhan Pada orang tu lalu. Tak ada masuk syurga lagi... Dia buidah imbah-imbah syurga masa bersah. Tak ada masuk neraka lagi. Tuhan buidah imbah-imbah syurga semasa bersah. Timbuh orang cerita orang panggil. Azak kubur. Nak mak kubur. Sini lah. Azak kubur nak mak kubur lagi sini. Masa kita duduk lepap di dunia yang hacu. Atau masa orang mati leluh ni. Belum pada ada bakit. Akharat kelab. Leluh ni orang baik. Imbah-imbah syurga dia. Orang jahat. Imbah-imbah neraka dia masih lagi dia sebut itu orang panggil azab kubur. Jadi azab kubur, nikmat kubur ni memang berlaku sungguh. Sebut sini Al-Quran. Lah, itu pada tadi wa min waraihim barsaq ila yaumil qias. Di sebalik mereka itu ada barzakh sehingga sampai hari dia orang ni dibangkit. Semua semua orang ni hidup semula, maka hiduplah kubur lah, ni orang panggil hiduplah alam barzakh. Kalau dia jadi orang baik di dunia jadi orang saleh, maka dia imbah imbah syurga. Dia, dia baung kalau kita kau suru bang bola dapur dapur suru bang bang bang nasi lah nasi minyak lah berapa berapa bang dia dah kalau orang pasal jenis ni baik dalam kubur tu dia bang dah wah dia ya, wah nakanya wah manggu manggunya berapa dia belas tapi kalau dia orang jahat dia bang belakok dah bang bosung bang hanyir bang hapok bang macam macam jenis ni bang itu orang panggil azab kubur nikmat kubur sebab di ayat ni secara terang bahawa antara maut masih belum. Dalam ayat ni terang-terang sebut tadi bahawa di sana ada barzakh. Ada alas alas antara mati dengan hidup balik. Pas ada dan hidup balik ni tengah-tengah tu -tengah ada ada ada patrah, ada masa barzakhnya. Qal hmm. Allah Taala Am hasiballadhina yatarahus sayiat annaj'alahum kalladhina amanu wa'amilus salihat sawa'un mahyahum wamaatum sa'ama yahkum Ni apa nama ni tuan sebut lagi sebab tu awak plek orang yang mengatakan orang yang mengatakan mun jadi mukmin pun tak apalah mun jadi kafir pun tak apalah jadi orang baik ikut mun jadi jahat pun mun bagi Tuan kata am hasiballadhina yatarahus sayiat ada orang yang buat jahat? Dia fikir, ja um kami, akin. kami buat mereka itu, Kalladina amanu Wa amla salat, Supar dengan orang mu'min. dunia ni berasal ke, Orang mu'min. Bahasa malah, Nak jadi orang mu'min. Kerana nak jadi mu'min, Kena semayat. Kena tolong-nolong. Kena kerja kuat cari rezeki halal. Banyak kau yang kita kena buat. Setengah orang itu malah. Jangan kena semayat, Boleh makan yoghurt. Bercuri curi pun boleh buat rumah juga. Rasuah lah ni gegel cecak rasuah. Mau politik, rasuah, pegawai kerajaan, rasuah. Wakap pun nak suah gapo dia. Basuh rasuah ni orang ni ja. Ya. Kau tidak pegawai kerajaan gak, orang politik buat tu ja. Ya. <coughs> Baik, setengah orang itu berasa tak apa. Rasuah, berasa tak apa, tak semai. Berasa tak apa zina, berasa tak apa buat maksiat. Tu kata ada ke orang, orang yang buat jahat ni fikir bahawa aku akan lain esok serupa dengan agama bila mau mati ada layanan daripada aku. Aku layan. Layan Layanan kepada orang mu'mi. Mungkin serupa kau layanan aku kepada orang kapi. Aku layan orang yang baik. Serupa kau mempikir dengan layanan aku pada orang jahat. Sa'amayahkum. Kalau mempikir serupa. Habis huduh. Sa'amayahkum. Habis celaka lah mereka. Putusan yang membuat ragu tu. Putusan celaka. Sa Sa'ah. Sa'ah ni dalam bahasa Arab tak? Dibangin kalimat tu zammin untuk orang Arab untuk nak bersumpah nak menyumpah nak menyapa nak memaki orang okay? dia guna kata dua sa'a ah, apa nama ni sa so lagi satu nikmat habaza sa'a ah, sa'a ah. nama sa apa ah ni maknanya, habis jahat abi jahat abi celaka abi huduh putus semu mengatakan bahawa orang baik dengan orang, orang jahat ni dapat layanan sama isi aku sa'a abi ah, huduh mm dia ada dua perkataan. Satu ni'ma. Satu habbalah. Satu lagi sa'a. Sa'a. Hmm. Baik. Artinya. Orang, -orang mukmin dapat yang Tak sama dengan orang. yang tidak mu'min. Mereka kenapa? Itu keadaan aku. tu kertas kerja aku buat. Mereka kenapa? Mereka Molek Kertas kerja aku. Kalau laku seksoknya. Kalau pakai yang mula, Tak pakai. Fadil ayat adulu ala nafita suyah. Bain al-fariqah. Al-fariqah. al Kata dia, ayat ini tera-tera menunjuk bahawa tidak sama. Dia hantar dua kumpulan. Apa namanya? Filma mati, apa terutama mati. Baik masa mati, baik pun masa lepas pada mati. Semua nak mati pun aku beri layanan aku yang tak supur, dia hantar hak baik yang jahat. Dan lepas pada mati pun aku beri yang tak supur, dia hantar hak baik yang jahat. Hia fatratul barzah al-latinahni bersoradil hadisi onha. Dan orang, orang lepas pada mati inilah orang panggil barzah. Yang kami duduk tengah bincang, kami duduk tengah buat kenyataan ni. Lepas pada mati itulah orang panggil barzah. Barzah maknanya sekat dan tengah. Bila kita sekat bilik kita tengah, balik sana, balik sini lah kadang ada sekat dan. Bagi tengok di antara mati dengan hidup balik ni, tengah tu, tuan sekat dengan alam barzah. Walaupun tidak ada dua orang yang sama, tidak ada dua orang yang sama. Jadi, kita tidak boleh mengatakan bahawa orang ini adalah orang yang sama dengan orang jahat tak serupa artinya layanan kepada orang baik adalah orang dan layanan kepada orang jahat penuh tidak boleh mengatakan bahawa orang ini adalah orang yang sama dengan orang itu. orang ini adalah orang yang orang itu. Kita tidak boleh mengatakan orang ini adalah orang yang sama dengan orang orang ini adalah orang yang orang itu. Kita tidak boleh mengatakan ini adalah kita bahasa Melayu ni tak berapa timbu nekmat kubur kita di timbunya azak kubur azak kubur, azak kubur sebenarnya dua azak kubur pun ada nekmat kubur pun ada kena sebut kedua tapi bahasa kita Melayu tak darah dia sebesar azak kubur, azak kubur boleh jadi nak suruh nak suruh takut budak takut budak oh, ni tak kena yoga. kalau kita awak bapa duk pongong seorang anak-anaknya lari juga anak-anak sebab tu Tuhan buat Kawin ni laki so puan so. Dia tak boleh. Bini laki, bini sama laki tak boleh. Pak puan, laki sama puan tak boleh. Dia kena ada jahateng seorang, tina seorang. Kalau jahateng ni, jom kerah. Pak tina je lembuk. Jadi, pok ni perangai dia pasal kerah. Mok ni perangai dia lembuk. Jadi, siapa kerah dengan lembuk tu, anak ni sedara nu. Kalau pok tu pihak sama, so, bini pun tak kata apa. Anak pasal sikit dia lari. Dia lari, diwak kenak barang yang dia sepak berapa kena apa? guruan dia nak manja saja. Dia manusia ni manja sifat manusia pun yang semerilah. Kita pun kita orang tua dah nak manja juga. Manja dengan bini kita, manja dengan mudau kita, manja dengan anak-anak cucu kita. Jadi kalau mai kelas umur pulah misaf umur orang panggil, mata beliau sama. Bini tak ada anak tak ada akhirnya mati seorang kita. Ah sebab tulah nikmat dan azab ni dia ada kedua. Kita nak pilih mana, kita punya pasal buat kita nak kembali tu. Sebab tu budak kecil. Kau belum nak kembali. tu tak kata apa. Tak lumayan pun tak berdasar. Kau berdasarnya mok pok tak ajar boleh. Dia nak curi berapa? Curi ti. Tak ada akal lagi. Akar tidak matang dia panggil. Tidak masuk. Habislah akar matang boleh. Umur lima belah atau umur lapan belah. Kau itu khilap mula-mula. Hanafi dia ambil. Lapan belah tak salahnya siapa ini dia ambil lima belah ataupun mipir keluar mani ataupun tumbuh bulu hari-hari itu kes, keselah masyur dalam kitab kekau kita tak apa lah, itu. waktu itu walau bagaimanapun oleh karena agama ni bagai penting bagai mustahak betul berlaku tak tak ada kuasa, kuasa bitu kita tak ada maka tu yang tunggu umur budak nak kip balik dulu biar dia mati. Molek fikir masuk molek fikir ya? dia pilih sendiri ya? nak suruh aku nak rakamu masalah aku ajar jangan tu Juk kecil lagi ajar Bokimang Ghazali kata kita kena ajaran ajarlah peruk lagi ajar caranya riski kalau kita suat mulut bini tapi riski halal jangan ada riski halal riski halal ni ada khusiat dia bagaimana daging ada khusiat dia sayur ada khusiat dia isamadu ada khusiat dia racung ada khusiat dia air keruh ada khusiat dia halal juga ada khusiat kalau kita tak erti kita punya pasal kesimpulannya <coughs> azak kubur atau nemak kubu memang ada. Apa alas sebut? Kerana dia kata orang jahat jangan fikir aku belayan serupa dengan orang baik. Hmm. So. Qul hu fi sya'ni al-fir'aun fastubtas. An-naru al yu'adhun 'alayha ghuduwan wa 'ashiyen wa yawma taqumu as-sa' adkhilu 'ala fir'aun ashadda 'adhab. Ayat lain surah Ghafir ayat 46. O, tadi ayat Al-Jathiyah ayat 21 annar yu'adhun 'alayha api ni nar api amlah ia panggil api neraka api neraka akan didedah pada orang ni ruduan baik pagi wa asyan baik petang wa yawmat qusah adkhilu 'ala fir'aun asyadad azab pagi petang pagi petang orang jahat ni Api yang dengan aku api balik pagi pun mari neraka kita panggil pensel lak punnya mai segala tengah hari petang pagi pula seksa seksa ni seksa sek, sek, lah saya tak tahu mana seksa tak berindunglah tapi tak masuk neraka lagi pun mai pagi pun waktu hari neraka petang pun waktu hari neraka hidup hidup beribu tahun lelah orang mati dia orang mati dah tu tak kiamat lagi pagi petang siang malam itu lah itu hok gang orang hok gang praum praum ni orang pak kita juga tapi Tuhan berkuasa dia kuasa Maka dia salah guna kuasa tu dia guna untuk melawan Nabi Musa. Kuasa yang ada pada dia, pengaruh yang ada pada dia, harta yang ada pada dia, kuat-kuat tenaga daripada dia guna sepenuhnya untuk melawan Nabi. Nabi-nabinya nabi, nabi ni bukan kau kapun lantik. Sepuo ke rakyat putuk gawa untuk kemulu dia O ni kita lantik. Nabi tu hak lantik. Lantik pula bukan sepuo kita lantik. Wakil rakyat okey rakyat wak rakyat ni raja panggil ke istana dengan pakaian istiadat dengan kawalan polis dengan gong gendang gapo pas dengan saing gapo jadi tuib sa jadi esko jadi dio jadi gapo itu kita waktu alfa la latih nabi Muhammad tu dia tak manggo gerak kan? tak ada pakaian seragam tak ada kenapa tak ada dia dengan malaikat dengan jibril duduk topuc langit eh, pucuk gunung pucuk gunung gharap. gua hirap gua hirap mari Jebrai senyap-senyap tak baik tak ada senyap-senyap. Paling kanan tak ada orang. Paling kiri tak ada orang. Dia bersih. Tak mana aku panggil. Tak ada. Alian tak ada. Ketika tu. Nabi Muhammad kalau kita baca lah hati dia kan Dia tak kena kata apa. Mari orang yang segar-megah. Orang besar tubuh. Dengan siapa waktu Nabi turun daripada gua Herak ni. Kaki. Semua kaki langit tu katuk. Semua kaki langit katuk kerana kaki je berat. Bukan tubuh je Kaki je Kaki je berat. Itu menyebabkan tutup sebelah ni tak kaki dengan tubuh, semua-semua besar tubuh Kaki kita, tubuh kita, kaki ayah, tubuh ayah, kaki keto band dengan tubuh keto. Dia besar tubuh. Jadi kalau tahu kaki itu boleh tutup sebelah lang. Tubuh Tuhan apa yang tahu lagu mana. Tapi belah-belah gitu pun dia boleh kecil tubuh dia tu masuk lagu gua. Gua hidok tu ada kakuk boleh tengok tak lela ni lah. Ambo tok naik. Tak, tak, tak jamin nak naik. Tinggi dia juga kan. Itu pertua. Oh, tapi orang yang pergi tengok dia kata teluh lah dua orang tiga orang teluh lah. Jadi besar tu umur Jibro'i tu boleh kecil tubuh dia masuk dalam buah kecil. Karena Jibro'i ini bukan buat daripada benda. Kalau benda ni benda besar nak masuk tubuh benda kecil tak boleh. Tapi dengan sebab dia jadi nur. Nur ni sebab kita kata masjid kita. Masjid kita ni kalau peribu orang banyak mana muat Muak seribu lah kita kata. Tapi kalau kita nak buka lapu. Puluh ribu lapu boleh pukul pecing, pecing coklat. Puluh seratus juta lapu boleh je. Cahaya tu boleh masuk dan lepas Sebesar sepit masjid ni, boleh mengari lapu pecing berapa juta tak apa? Kita pukul pecing berapa sejuta lapu. Muak-muak tak ada apa? Pacing dia begitu. Kita nak buat seribu, mana perlu pelar dah apa? Beza dia hantar benda, apa yang panggil benda maddah, apa namanya material dia panggil, dengan benda rohani kita. Jadi itulah orang Jibra'i. Waktu itu nanti Nabi kita Muhammad sebagai Nabi. Walau bagaimanapun, Tuan Wayat cerita pera'amu. Pera'amu ni pada-pada padan, -padan. Tak maksudnya rakul. Mugodin nelang. Okay? Dia kuasa juga pun cukup dekat, dekat mana. Nak pergi dekat dengan takut. Tapi pera'am tu orang ni. Huk, ta, huk kuasa juga tu tu mengada-ngada kan. Okay? Sebab tu Tuan kata, Neraka akan didedah pada orang. pagi baik petang baik. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang selepas hari dia mati siapa kelele ni pak ke kiamat. Neraka pagi, neraka petang Dia api. Hmm. Supaya kita dengar cerita orang masuk jelah. Orang masuk jelah belum pada jatuh keputusan dekat. Lepoleh juga gak. Dia toce, tak dia toce lah. Maka tempat di mana ada-ada. Tempat dia ada. di mana? Pagi, rait, gi. Kau yang tidur. tempat pagi. Betul mai pula, kacau lagi. Musak di ada ada? Mu billing siapa? Mengagap. Jok daripada berapa hari berbulan-bulan pun tak main hak tu. Teruk. Belok walaupun tak kena rotan, walaupun tak kena seduk, tapi dia main soalan barang tu dok tengah. Malang buta pun dia gi di soal aja go. Teruk. Ku kekek orangnya buat. Ha nah, tu orang, dia ya, tidak sidak Tuhan lagi, tidak tidak apa ni. Tidak sabar lagi. Hmm. Wadi ayah Ha, jadi ada kipayau mataku nusa, ada seluh aletraun asyhaduladzam. Bila mai kema, pak aku sebut tadi Tuhan yang kata oh, tu tak kema lagi. Bila mai kema, aku punya pada mereka. Aletraun ini, sombak teraun dalam asyhaduladzab, dalam azab yang paling bengi, azab yang paling piri, azab yang paling mengguhkan. Monak kata gua nak tahu lah, kita mintak benda dengan yang ada. Lah. Jadi kalau tahu perang, oh gagah kuasa, maksud enggak kau juga Oh kita kapung, oh tidak perang, seperti ya perang ni enggak kau lagi. Sebenarnya seperti apa perang? Oh dua-dua banyak, bende banyak, bende dalam lekak. Tidak ada apa yang kata. Ayat ini menunjukkan bahawa Inna Anhaulai Aladzina Huhmi Al-Azdab Yom Al-Qiyamah Yisabbi Kufri. Wazabu Nabtaibat Btaibat Min Al-Azdab Qabla Dalik Al-Yom. Ayat ini menunjukkan bahawa semua tertawa masuk neraka akhirat kelak paraumullah pun diazabkan melalui pendedahan neraka pagi petang pagi petang itu menunjukkan dalam masa manusia duduk dalam barzah dalam kubur itu ada berlaku azab itu hok ge jahat dia paraum hok ge baik pula betul juga lah londa ni duduk di syurga dah londa orang mati syahid orang habis duit kena tolong orang kamu derma taala orang habis titik peluh dia orang habis Orang tawai dia, dia mengajar sana, syarah sini, nasihat sana. Semua ni bila dia mati, bila syurga pun, duduk dalam, ada, duduk dalam, ada, dalam kubur tu, dia sudah. Dia sudah pun, dia sudah mengasai sesuanya. Sesu. Dan kita baca dalam surah Yasin kan. Dalam surah Yasin yang kita boleh baca sangat tu. Itu saya sebut cerita. Al itu tu ayat cerita, tiga orang Rasul dikirim ke sebuah kampung, sebuah jajahan, eh? kena bunuh. Bila kena bunuh, qala ya apa nama ni? Apa ni Apa nama ni? Gadu aya-aya enggak apa? Bina ila kemusan antum muslimun. Qalu ya apa nama ni, ma antum la'il muslimun wa rahman jinnun. Qala bunun waja'a min aqsal Maknanya bila dia kena bunuh, dia masuklah kubur, apa ni? tilal khul janna tilal khul janna qala ya latakumi ya'lamu bima ghafurur rabbi wa ja'alni minal bila mati perintah Allah taala kepada malaikat dia ambil dia bubuh dan syurga syurga itu tidak syurga dia syurga semati lagi bubuh dalam semacam syurga hak kita panggil alam barzakh bila masuk dalam alam barzakh dia kata ya ya ya latakumi ya'lamu bima ghafurur rabbi wa ja'alni minal mukmin bila masuk bila masuk dalam nikmat barzakh dia kata Allah kalau boleh wakaf pun aku tahu. Wakaf aku hodok baluh dengan aku, lama laman kini tu. Kalau boleh dia tahu bagaimana hormatnya Tuhan kepada aku. Bagaimana layanan baik kepada aku. Dan bagaimana kesenangan aku hidup tak, dalam kubur. Tapi sebab wakaf aku tak tahu benar lagu ni ni. Maka dia kata ke aku macam-macam. Siapa kau pergi ke dia, fikir, dia bunuh aku Jadi benar-benar lagu ni. Kita tak nak, tidak nak caya Tuhan bayang. Kalau Tuhan tak cahaya buat kapeh ya demonya. Itu kita kira nak gulai. Kalau itu kapeh kita ajak ucap semula. Kita ambil alih botol semula. Kita ajak akidah semula. Tapi dengan sebab demonya orang Islam. Itu, temunya demonya salah bunuh. Pandayan ya, yang ada pada demonya itu demonya salah bunuh. Untuk jadi orang yang... Orang menafik, orang berapa. Itu masalah kedua. Itu adalah masalahnya. Jadi kesimpulannya tu yang kita nak sebut bahawa di antara mati dengan hidup tu tengah-tengah tu ada satu satu apa satu semasa ada satu peluang satu gue tertentu yang dia panggil barzah di situlah orang jahat disiksa cara-cara buruk dan orang baik di dilayani baik cara dalam kubur juga alah itu dia panggil barzah Wfainn fi fi hada al-arbi' al-nari' l'azaban. Sesungguhnya duduk laku pagi petang pagi tani azab. Sesungguh. Walaupun orang tak masuk laku lagi, tapi mai ciri tunjuk laku pagi petang pagi tani azab. Bagi pepana, bang, panah, la busung, la lemah, la anje, la macam-macam jenis azab ada belakon laku. Mucok azab ni laku. Sebuah juga syurga ni kemucok apa apa yang muco bagi muco seneng-seneng. <coughs> Nak jaya? Saya cakap sudah. Lagi dia cakap. Wa yuwaḍḍiḥu maḍmūnāt hātil Kata dia kedua-dua ayat yang saya baca tadi, yang saya baca tadi boleh diterang sejelasnya, ...ulih hadis-hadis yang banyak termasuklah kata dia Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu dan hadakum اذا مات عرض عليه مقعده بالغداه والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه رواه البخاري satu hadis yang disebut dua dua kita hadis Bukhari pun sebut hadis ni Muslim pun sebut bahawa seorang manusia bila mati didedah selalu tepat duduk dia pagi baik petang baik bila seorang mati maka tepat duduk dia seksek bukan dalam bukan dalam masalah kubur seksek pas pada hidup balik belah pada hidup balik tu belak kau hari dah. ah ha, mu seksek duduk sini ataupun mu seksek duduk sini kalau kau baik dia wayak ah tepat mu sini dia tunjuk dekat pagi petunjuk ah ha, ni tepat bilik mu pat dapur mu pat gapo lagi pat berdodo kau bergapo dalam sega tu dia kutip wayak habis dia tu tunjuk lalu pada ahli sega tempat tidur, tempat makan, tempat main, tempat bergora, tempat gapo rekreasi, gapo tapang, tempat main bola kalau ke bola kau tempat gapo pun ni. Mereka tunjuk lalu ke dia kalau dia nak orang baik. Tak ada yang masuk syurga tu tunjuk dah, sura so, nak dah. Apa kita nak bin ni? Tahu lagi ke? Eh? Ah tu, Tunemu, tu nama tu hak tu. Apa kau pak kakai tu tu nama. Comek, tertengok agama-agama tu comek ngoti dia seorang. Segar. Pagi esok lagi pula eh? gi. Ah tu kalau kau oh, comek pulok. Lepas tu orang oh ni, kita akan makan nasi kedaria lah. Ah, ni yang dia buat ni. Bulan yang, yang dia. Jadi kita tu duduk-duk seronok semua. Setahun lagi nak bini ya. lah. Lepas tak bini lagi, tapi ada lagi. Tapi seronok dah kita. Tentang-tentang pergi, menang-tentang pergi. Nah, begitulah keadaan seronoknya ahli syurga. Belum pada masuk syurga pun, backup duduk dalam kubur tu ada. Ni Pak Demon. Pak Demon naik sini, oh. pasuk kaki sini, buat kasut sini, tidur sini, basuk kain sini, cimberok sini, apa sini buitu ya ale nak. Dina masuklah kubur tu raya dah. Ini pak mu, hak nak kau mu, hak game, nak kau api mu. Lembai hak nak tikam mu, radak segi hak nak radak punggung mu. Tong tali gadi gato nak gato mu. Di kota raya bergala-gala yang menyebabkan orang ni takut siang malam pagi petang sebagaimana hak tu pula semono siang malam pagi petang. Ini orang orang panggil motivasi. Lena motivasi ni kan. Ngane budak motivasi motivasi tak sebut ayat syurga mengaruklah Ya, ni hanya kebodak je ya. motivasi adalah lain motivasi tak sesal masalah ah ha. kalau sebut ni baru lah sesal masalah hmm hal fa hatta yb'athak Allah yawm al wa ani ibn abbas radhiyallahu ma qala marra an sallallahu alaihi wasallam ah itu hadis tadi menunjukkan ada sungguh azab kubur kubur dia kan tempat kubur وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جليلة رطبة فاشقها بن ثم أغرض في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لماذا صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسه رواه مسلم نحده مسلم رواية Pupu Nabi Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas Pupu Nabi Satu kali jalan dengan Nabi Jalan Jalan Jalan Lalu Ikut dua wuti kubur Kubur Kubur sana Tidak sepuluh kita sini Kubur sana Jaman hari itu Dia tanah kursi Tanah kursi Kadang-kadang Perubuh -kadang, kita Kadang-kadang padang kita. Kadang -kadang, kita. Kadang -kadang, kita. kita sini Kita buat Tampak khas Lelah ni Banyak orang buat tak. Tanah kubur kita panggil. Itu lebih terpatu Baik. Nabi lalu. Jalan lalu. Kepi dua buah kubur. Nabi kata lalu. Orang-orang ini anyway, sedang diazabkan. Kubur ini pun kena azab. Lalu ini. Kubur itu pun kena azab. Lalu ini. Menunjukkan bahawa azab kubur ini berlaku sungguh. Kalau Nabi sendiri sebut. Innahumala yu'azab. Kedua-dua orang ini sedang diazab. Sedang diazab. Diazab. Hal istikbar. Hal. istiqbal lelah ni putu tengah azak masa depan pun akan diazab juga. Dan mereka kata wa ma yu'adzabani fi kabir. Azab yang menimpa dia ni bukan bukan payah sangat. Makna benda yang menyebabkan dia kena azak tu bukanlah benda berat benar, ada yang dia boleh boleh usaha supaya tak kena. Tapi sebab orang tak memadu. Benda hok mudah benar yang kau dia nak buat benda ni tak tak payah kena azak Tapi dengan sebab orang tak memadu. Benda kecil sangat, mudah sangat. Tapi Allah SWT tak boleh. Ha, Ini satu isyarat daripada Nabi SAW. Supaya kita orang Islam ni jangan buat main-main. Benda begini. Kalau kalau mengaji tak tanya. Dosa tu, dosa. Dosa, dosa. dosa kecil ada Dosa eh? Kalau dosa kecil nak buat lah. Dosa tanya. kecil besar. Dosa sudah cukup. Kekil kau besar tak tinggal. Kalau kata ni racun ni. Eh mati nak kan eh, kalau makan. Makan dah tali orang panggil waya putu malam tu ibu tipe punya tawaiak waya, waya putu Orang kata jangan jamah waya ada api eh mana api yang tak berasa jamahlah ha? macam jamur, ya, waya jamu yak ada ada api pasal kan kong lalu dia pun mati kita nak tolong dia pun Nye, nyek dia buat kejutan dia waya pasti dia begitu Lada Lada, lada pun Lada la cinye tumbuk lada sama tumbuk lada tumbuk sambal lada pedas kecik Kecak. nak ya. kecik ya. di bahasanya basah pun sedas ni eh tak apa Olah, alah gitu eh. jugak dakor al apa ni dosa dosa ni kecik besar pun apa saja ni apa saja ni nak buat jugak pun payah basahlah Itulah kelebihan islam dia beri peluang pada orang mikir dengan sepenuh habis juga orang yang dua, orang yang kubur, ni. orang dua aku orang dua betul kubur sudah di azab dan benda oh dia kena azab tu bukan yang benda berat sangat benda susah sangat tau Gakper dia amma ahaduma, bagalah yang minal baul. Oh soal ni masuk masuk kena azab lah, cuba kerana dia tidak cermat bila dia buai kecil. Dan dia buai kecil laki baik pun yang baik dia buat sejak sejak apa kabang bi. Aikcintu dia tu bi semua dia tu lagi tak abdi, apun apun dia setar dia tu gakper dia berterus berterus terus terus tar dia tu tak abdi dia tu jadi sebab tu bila kita kencing, bias sejak molek. Bias sejak molek orang puan cara, dia orang lelaki cara dia sejak molek barulah bahasa diri. Teruk, tu kadang-kadang ada juga suruh teruk. Jangan tebang kau ni, jangan tebang buat lagu tu. Dia jadi akhir-akhir sekali jadi was-was Dan akhir sekali jadi air kecil tu mengikut dokternya dia, biasa-bias sejak mengikut tabii. Jangan kata duduk-duduk oh, oh, dia akhir sekali dia tak tumbih lagi tu. Oh. Betul tu bigu dia lama jalan-jalan itu begitu. Ha jadi biar, biar dia itu be sejak dengan tabii dia, dengan bahasa dia begitu. Hmm. Kecuali dia ada penyakit lainlah. Hmm. So orang seorang ni tak cemas bila habis kencing. Dia tidak, dia tidak sejak balik. pergi basuh-basuh dah pergi lalu. So, hmm. so wa amal akhir fa kana yamshi binamin. Orang seorang lagi tu kena azab juga dengan carum. Namimah mengacung. Pelagang orang tu. Game orang ni. Royak lagu ni. Memang orang tu. Royak balas orang. Balas ni orang panggil. Mengacung. Dia orang ni. alah masuk kubur. nak azak-zal. tak pandai guna mulut. Tak pandai guna lidah. Dia suka tengok orang ni balas. Bila orang balas. Dia berasa senar dia. Surah-kurahnya dia. Dia pun serabut. Orang lain pun serabut. Kalau dia serabut seorang tu. Berat. Tapi kalau aku serabut. Orang lain pun serabut juga. Tak apa-apa lah. -apa. orang yang berasa otak tak cakap masa depan dia kira nak learn it. Dia rasa megah boleh plagor orang, ini, dia boleh balah orang, tiba-tiba sembang. Ingat molek orang nak guna orang mengacung kau panggil nami lah janatan, Tak masuk syurga kan bahasa suka plagor-plagor kan. Sebab tu lah kita dengan orang beringat. Nak boyak berapa-berapa, semak molek sini biar goyah betul. Jangan pandang-pandang rekod-rekod, go to Akhirnya balah laki bini, balah sama suka pun, balah sama adik-beradik. Ni perangang ni, perangang ahli rekod. <tuh> Baik Dan Nabi Walaupun -wala, aku tukar kan Thumma akhazah jaridah Rotbah Masyakkan Seperti Paham tu Nabi ambil Pelepoh tamal Kalau kita kata sini ya Pelepoh nyolah Nabi Nabi kerak pelepoh nyol Pelepoh tamal Pasti Nabi belah dua Bila Belah dua Thumma akhazah Fikuli khabrin wahidah Belah dua Nabi cocok atas kubur Nisa Sebelah Nabi cocok puluh atas kubur lagi Sebelah Orang okay, tanya Ya Rasulullah 5 sonat terhadap Ya Rasulullah, apa yang cocok gini? Apa pun cocok, tak kubur sebelah-sebelah? Qala, la'allahu -sebelah. an yukhaffa'an huma ma lam yai besar. Nabi harap, Nabi kata, aku harap. Selagi pelepoh ni tok kering, dia akan diriaknya azak. Lagi pelepoh taman ni tok kering, aku, aku harap azak dia akan diriaknya. Ulama wayak, kenapa jadi begini? Jawabnya sebanyak mana makhluk ni sebenarnya mengatik Tuhan yang berlaku. Sebanyak mana makhluk ni kayu, batu, bukit, buka, rupuk, rapat, semua mengatik belakang. Wa imin syai'in ilaih sabi'ah bihamdi. Tak ada benda atas dunia ni orang tak mengatik Tuhan. Orang yang kata subhanallah, orang yang kata alhamdulillah, orang yang kata masha'Allah. Cumunya, walakilla ta'alam tasbihahum. Cumunya mutafahal tasbih dia. Kita mengatik disebut sebutlah Allah subhanallah ta'ala subhanallah itu mengatik chau kita ur Islam Or orang hak tidak hak tidak orang ni kayu batu bukit buka mengatik chau dia cukup dia hidup kan bila dia hidup dia sedar bahawa Dia induk ni kan Allah taala batulah so lagi tu kadang-kadang kita jalan kapu amang pegang pucuk buat tu kita getuh getah kita capah ada sebab-sebab kita bawa pisau tercatah-catah catah, catah. catah dengan tanpa sebab kalau catah kukul-kukul duduk pun berapa ada sebab tu lain tapi bahasa ganah tak jalan kat apa ni pegang pucuk buat eh hey, bro bro, bro. kalau kita buatkan sebab semut semuk semuk semut sama tak apa tapi bahasa ganah-ganah tak boleh kerana dia hidup bila dia hidup dia tersebah bila kita lagi kerak putus hidup dia mati dia maka dia tersebah jadi kita juga Nabi kita ambil pelepoh sama cocok peluh dua cocok selagi tak kini aku harap dengan tasbih dia dengan gatik dia ni istighfar dia apa dia tu kesannya oranglah kubur ni ringan kalau kita manusia ni kan kita diajar supaya istighfar Allahu wa fili wa wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira iaitu ampun dosa aku dia pun dosa ibu bapa aku al ahya' minhum al sama ada bapa aku ni hidup lagi mak aku hidup lagi atau mak aku mati dah itu peluang terbuka untuk kita orang hidup tidur atau mati lain pada ini semua khilaf. Kau jamuanku, baca quran kau bagaimana khilaf. Kau khilaf, kita tak usah. Kita ambil usah. Ia itu doang. Kita duduk di luar, duduk kedai, kau tak faham terbang, kau tak kau tak berjalan lagi. Dia sebut Allahum Filih Wali Wali Zai. Hei, tuan aku, dosa aku. Dosain wapu aku. Wapu kita, kau hidup, kau tak apa, kau mati dia, tak apa. Sayang kita. Ya Allah itu yang kurang pun dah dosa. Hukum mati baru ni. mati hati. Eksiden bagaimana. Ya Allah itu yang keluarga itu mati. Tak ada yang sepenuh hajat dia. Mayan bank. Tak sepenuh lagi ke belakang. untuk yang pun ada tuduh nak apung dosa. Kerana okay? dia mati dengan tidak sengaja dia. Tak ada apa-apa kita. Okay. Wari dia pun. Hatinya kita. Juruh muwi. Eh, anu aku. Apa, apa ni. Bagi-bagi bahasa jenis. Harus hukum mipin. Anu aku mari. Mipin malang anak aku. Raya. Yeah. Bawa muda aku dia segalilah kubur. Oh kasuan, nuk, eh. Jadi ni puwes kalau baca tamak hok tak ada nyawa tak ada gapo pun dia sebab dia tasbih cara dia maka kesan dia boleh gengeng azab gengenglah bukanlah dak gengeng azab kubur maka kita hok kita sebagai anak doa kemak pok makin lagi besar pahalanya kita pun dapat pahala berdoa ibu bapa kita mati dia ada kesan sua nak dia boleh hapun dosa kerana kita duduk bersama sebab tu dan nabi kata bila seorang mati illa habis kerja kebajikan kaca wali dia tinggal tiga perkara termasuklah anak soleh tanda anak soleh ni ialah doa kepada anak anak hok berjauuh tu aji berapa kali doa tak berdoa sekali abok pok Ini tidak nak soleh ngi ke Mekah ni ngi ke Mekah ni mu seorang boleh pala ni mok tak tahu apa pun belah belah belah belah kita hidup lagi ke Mekah kau tak pergi ke Mekah kita doa oh, mok kita adik beradik kita mati kakak kawan mati lagi abang kawan mati dah lah, doa banyak-banyak tidak mesti doa semayang mayak sekali tu ya doa ok do tu orang um, meneru lepas semayang lebih lagi Pas semayang ni pas semayang ni saat ia Tuhan garanti makbul lebih lagi semaya semayang Zohor, semayang perdu Pas semayang perdu tak doa doa tak tinggal Arab ke di mana you akak tangga ya Allah itu aku ayah aku mati ayah aku mati kakak aku abang aku mati kemarin di Kuala Lumpur duduk mana ni ya orang lah pun dosa dia kan dia raja mi fikir aku, kan dia baik dengan aku, kereta bini kat aku pun dialah tu aku. Aku nak bini cari tu dia bagi 10 rial, gapo kita tu ya. Itu. Itu dia hidup. Jangan keluh lidah kita. Boar sepagi itu mah boleh berdoa sepatah kemakpo tak boleh. Ini panggil tak pandai. Tak pandai hidup apa Tak pandai guna nikmat hidup. Hmm. Ila ghairi dhalika min al Banyak lagi hadis-hadis lain yang itu تثبت نعيم القبر وعذابه ada la yang menunjukkan dalam kubur ni ada nikmat dan ada azab walaupun apa sebut tadi orang Melayu sebut azab kubur yang nikmat kubur tak ada sebut jangan kena sebut kedua bila kita mati kita dapat nikmat kalau kita baik bila kita mati kita dapat azab kalau kita jahat kena sebut kedua gitu bawalah apa ni meluas pandangan kita sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah Thank you.